Capitolul 20. Bucurie în cer pentru păcătoșii care se pocăiesc Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Luca 15 cu 10 Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Luca 15 cu 20 Iată în acest text o încurajare de plină pentru fiecare păcătos rătăcitor de a se întoarce la Tatălui și la Dumnezeul Lui. Cel mai mare păcătos de sub cer poate să primească îndurarea oferită de Domnul, a cărui bunătate și a cărui compasiune sunt prezentate detaliat în pilda Fiului Risipitor. Luca 15 cu 11 la 32 noi toți suntem prin natura noastră niște rătăcitori și-am putea fi pierdus pe vecie dacă nu ar fi harul lui Dumnezeu care să ne moaie inimile și să ne aducă la tronul de îndurare, la Tatăl nostru Ceresc, care așteaptă să fie plin de har, plin de compasiune, plin de dragoste. Încearcă aceasta păcătosul împovărat, ispitit, lovit! Încearcă aceasta! Pleacă-te înaintea Domnului și chiar dacă nu vei putea să-i atingi picioarele, el se va pleca și te va ridica în brațele îndurării și dragostei lui iertătoare. Autorul acestor rânduri cunoaște printr-o fericită experiență puterea dragostei răscumpărătoare. Și el a fost cândva rătăcit departe la doar un pas de a fi pierdut pe vecie, dar acum, ca un monument al îndurării, a fost adus aproape prin sângele lui Hristos și poate să recomande în mod sigur un astfel de mântuitor, chiar și celui mai rău dintre cei răi. Nu se poate să fii înșelat, nu poți să greșești. Dumnezeul nostru bun nu va rupe niciodată trestea frântă și nici nu va stinge mucul care încă arde, numele lui Iisus. Este prea drag pentru el pentru a respinge strigătul vreunui păcătos. Ioan 16 cu 23 Încearcă pe Dumnezeu și raiul este al tău. Fie ca Dumnezeu să-ți dea curaj, putere și credință pentru ca sufletul tău să fie mântuit și numele Lui să fie glorificat. Amin.